Нема також ніякої значеннєвої різниці між словом «але» і сполучником «та», значені «але», а тож, коли ставити те чи те слово, це питання лише стилю. Якби не, хоч би як, який би не, хоч би який. Часто помиляються у тих випадках когда будують украинскую фразу за зразком российских висловів «как ни». А вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь. Какой бы ни, какой бы ни был результат, а работать нужно. И говорят и пишут «Без освіти ничего не осягнеш, как бы не хотел того». Не тонкощі сюжета складания, якими б не були вони винахідливими, цікавлять нас. Таке калькування російських висловів інколи навіть не дозволяє гаразд зрозуміти фразу. Наприклад, перше речення, сказане вголос можна зрозуміти і так, «Без освіти нічого не осягнеш, якщо того не хотів». Щоб такої плутанини не було, треба висловлюватись правильно по-українському. Без освіти нічого не осягнеш, Хоч би як того хотів. Не тонко ще сюжета складання, Хоч би які винахідливі вони були, Цікавлять нас. Так уставилося в нашій класиці І живому народному мовленні, А ж нема чого від цього відступатись. Не до пари голубенці-горобець, Хоч який він прихороший молодець. Глібов. Так само російському вислову що би ні, відповідає український хоч би що. Хоч би що він думав, хоч би що робив, а якась потаємна думка точить його серце, мов хробак Чобанівський. Так само і російським висловом Хто би ні, Кде би ні. Відповідають українські «хоч хто, хоч де», «хоч хто казатиме, не слухайся», «хоч де будеш, то я тебе знайду» – словник Грінченка. Частки «ж», ж, «а», «бо», «но». Частка «ж», або, якщо попереднє слово кінчається на приголосну Ж. в одних випадках відповідає російській частці Ж, якось, приміром, у приказці «за моє жито мене ж і бито», в інших «ні». скажімо у фразі «та ти ж сам бачив» частка «ж» більше відповідає російському слову «ведь». «Да ти сам відів? Бувають випадки, коли в українській фразі краще поставити сполучник «а». Хоч у відповідній російській фразі стоїть частка «же». «Братья працювали, я же сидів». «Брати працювали, а я сидів». Частка «ж-же». Часто надає фразі підсильного пояснювального або виправдувального характеру. «Я ж не хотів цього. Я ж не думав, що так воно обернеться. Хоч ліпше, та я не хотів, та я не думав». Інколи російський часті вже відповідає українське «бо». «Та йди, бо сюди, та годі, бо тобі» або частка «но», сядь «но» та розкажи. Лише, тільки, лиш, лишень. Дехто з сучасних журналістів і молодих письменників так уподобав слово «лише», що забув про близьке «тільки» і нехтуючи навіть стилістичні вимоги, раз у раз тули це лише, як у цій фразі. Він помітив їх лише тоді, як вони вибігли на узлісся. Лише в одного з них телепався за спиною автомат.